A Mars hencegője Képferang a Mars szégyene című tudománytalan fantasztikus ponyvájának második részét felolvassa gépész. Véleménye Az obszúlus a ismerett terjesztés nébutító fenomenáliája, vagy fekáliája, átobbürgözli irodalmi harsonat. Na jó, de még mindig nincsenek benne sárkányok. dragon i kult. Kell ez nekem. Itt értek a kedvenc könyvesboltomban, és pont ez akadt a kezembe. A könyvkereskedelem fantómja. Nekem az egészből a legjobban a lábjegyzetet tetszettek. Azokból tanultam a legtöbben. Fellengzősi Fridolin, Második áosztálos tanul. Bruim, brum. A barna az állat kedve. Moszkva oroszország, föld. Oleg Tatamovics tábornok jó jóindulatúan mosolygott az ifjú és ambíciózus hadnagyra. Annak borsózott a háta. Tatamovics jóindulatában ugyanis volt valami a bengáli tigriséből, amikor az az előtte bomladozó kétnapos gödőjére tekint, és azt mérlegeli, hogy a friss husi ebédre, avagy vacsorára lenne-e Nézze, fiam! Magyarázta egészen lassan és türelmesen, ahogy általában a feltűnően gyenge képességű óvodásoknak szokták. Ha még egy Uli Gellert vagy Madame blavatsky elé elémenged, én kijárom magának, hogy külön a maga kedvéért kinissenek egyet a régen bezárt szibériai gulágok közül, és úgy elvitetem oda, mint a Pincs. Sóhajtott, de ebből nem derült ki, a Pincs hogyan szokott elvitetni embereket. A hadnagy nyelt egyet és átkozta a sorsot. Tatamovics tábornokot, valamint az egész a marsi gyarmatok ellen vívott háború. Mikor a különleges katonai akciók osztályára került, még úgy véltebb, megcsinálta a szerencséjét. Nyitva előtte az út, határa csillagos ég, az előmenetelének legfejebb az idő az akadálya. De az megmúlik szorgalmasan. Hamarosan olyan karriert fog csinálni, ami erről még tiszti iskolásként ábrándozott. Lelki szemeivel látta szorgalmasan szaporodni a csillagokat a vállapján, de, de azok a nyomorú csillagok csak nem jöttek olyan szépen sorban, ahogy elképzelte. Mi több, maradtak, ahol voltak. Pedig pont annyira áhítozott a rangot jelentő csillagocskákra, mint a hollywoodi filmekben szereplő bögyös formás csillagocskákra. És volt is bennük valami közös. Az elérhetetlenség. Ez nem holmi holdkoros, hantázó? Nézze csak meg a jelentéseket, ura! A régészeti tudományok doktora, a történelemtudomány doktora, a Genfi hajdani technológiák intézetében osztályvezető tudós, akkor most már csak azt mondja meg nekem, édes fiam, mi anyavaját keres egy svájci tudós Moszkvában egy katonai parancsnokságon? A marsra szeretne menni? A tábornok rákönyökölt az íróasztalára, félrefordította a fejét és érdeklődően pislogott fel az asztal mellett feszengő fiatal tisztre. Mondja, fiam, maga még nem értesült róla, hogy háború van, hogy blokkád a marsot. A szerencsétlen débukügy után most a kiéheztetésükre játszunk. Nem mehet oda ember? Na, nahogy nem, mert a hasonlulása után mint egy kénytelenségből csak az ő miliciájukat erősítené. A kereskedelmet is leállítottuk. Tőlünk aztán ne jussanak után pótláshoz, amivel aztán csak ellenünk harcolnának. Lokád van, édes fiam. Uram, a jelentések szerint egy sereg ökör akar a marsra menni innen Oroszországból is. Mi viszi rá magát, hogy nyavajás külföldiek ügyeivel is zaklat engem? Gondolja, nem elég nekem a magunk barmaival törődni? – Ez más! – nyögte a hadnagy is, hajdan volt gyerekkorára gondolt. Mikor hisztizve követelte ki mamájától a boltban a csokoládét. Milyen szép is volt ordítani és toporzékolni. Hogy élvezte a ráirányuló közfigyelmet? Mama már kevésbé. Mi lenne, ha egyszer már végre figyelne rá ez a véntrottyos? Te nem, hogy nem figyel, még végighallgatni sem hajlandó. Uram! Kezdett bele újra. Ez páratlan esének ígérkezik a számunkra. Olyan esének amire az EU-ban ügyet sem vetette. Az amerikaiakat sem érdekelte, tovább megyek a kínaiakat sem. De még az indiaiak is kirugtak. Itt a feketén-fehéren. Próbálkozott már mindenhol ez a nő személy. Manuela Kirchner. A neve alapján német. Vagy zsidó. A tábornok nem szerette a németeket. A tábornok a zsidókat sem szerette. Alapjában véve senkit sem szeretett. Még az oroszokat sem. Gyakorta mondogatta magáról baráti körben, hogy ő bizony fajgyűlölő. Gyűlöli az emberi faj. Vannak persze kivételek. A gyerekei. Néha még a felesége is. De ezek csak erősítik a szabályt. – És, és, és nagyon jó ajánlásai vannak – tódította a hadnagy. – Maga Kirillov akadémikus, a Tudományos Akadémia elnök nevezi figyelemreméltónak a hölgy elképzeléseit egy leíratában. – Kirillov egy disznó, egy dagad disznó, és nem bírja a vodkát. Láttam én már sétálni az urat a sárban. – De, de mégiscsak ő az akadémia elnöke és nagyon jó kapcsolatai vannak a kormány bizonyos részeivel. A tábornok ismét felnézett a hadnagyra. Fiam, maga úgy protezálja ezt anyanyát, mint ha valami érdeke fűződne hozzá, mondta jóslóan. Uram, én csak arra gondoltam. Fiam, maga csak ne gondolkodjon, abból mindig baj van. Maga csak teljesítse a parancsokat. A hadnagy nyelt egyet, és mereven állt tovább az íróasztal mellett. Engedelmeskedett. Várta a parancsokat. És igyekezett nem gondolkodni. De ez nem sikerült. Egyve csak az járt a fejében, hogyha valaki bizonyos rangot elér, akkor úgy látszik, ezért az előmenet elért értelmi képességeinek radikális csökkenésével kell fizetnie. Így viszont már nem is vágyott annyira az előléptetésre. Bár egy csomó mindent megtehet, elérhet olyasmikhez is hozzájut, amihez egy egyszerű halandó nem. De ha ezért a kóros elbutulással kell fizetni, hát kösz, inkább nem. Míg hadnagya a ranglétrán való felkúszás árán elmélkedett, Tatomovics továbbolvasta a kérvényt. Először csak a megszokott hányingerrel, amelyel a kérvényekre reagált. Aztán már csak unottam. Végül még valami érdeklődésféle is feltámadt benne. Nem valami nagy lelkesedés lelkesedniük a pergő tűzbe dobott gyalogosoknak kell. De mégis, lehet, hogy mégse akkora ökör ez a hadnagy. Letette a papírokat. Na jó, itt van ez a nő személy. Jelente már két órája ittul az előszobában? Akkor kifelé, küldje be! A hadnagy kiment és becsukta maga után az ajtót. Kis vártatva kopogtattak, de a kint lévő nem várt válaszra. Benyitott. Satamovicsnak egy pillanatra elállt a lélegzete. A tudományos címek, rangok alapján valami vén satrafára várt, aki minden bizonyal boszorkánynak akar menni a marsra. De a belépő jelenség inkább egy tündérre emlékeztette. Álmai tündérére. A hölgy közel 180 cm-es testmagasságát, nyulánságát, a lábán lévő magas csak még jobban kihangsúlyozta. A valószínűtlenül hosszú combokból alig takart valamennyit a nagyon rövid miniszoknya. A feszes top alatt láthatóan nem viselt melltartót. És az arca? Bájos, intelligens, nem a butuska szépségek egyen profilja. És nem volt szőke. A tábornok utálta a szőkéket. Enyhén hullámos barna haja a vállát verdeste. A tábornok szíve viszont a torkát. Felpattant a helyéről, feszes vigyázba vágta magát, és kinyögte az egyetlen német mondatot, amelyet ismert. Küzd di hand, schöne Freiline! A nő ezért bájos mosolyjal ajándékozta meg. Üdvözlöm, tábornok úr! Búgó adhangja olyan húrokat rezegtetett meg a tábornok lelkében, amikről tulajdonosok úgy vélte, már régen jéggé dermedtek. Most azonban olyan gyors olvadás indult meg odabent, mint a Szibériai sztyeppén tavasszal. A nő egy manöken járásával odalibegett a tábornok asztala előtt álló, szándékosan és kicsi és kényelmetlen székhez, Tatamovics tábornok irodájában egy vendég, csak ne érezze magát kényelmesen, kínálás nélkül leült, keresztbe vetve lábait egymáson. A tábornok a feljebb csusszanó szoknya szegélyét nézte. Foglaljon helyet, mondta az ülőnőnek, aki pontosan tudta, hogy ezzel a bevonulással megnyerte az első menetet. Soha sem volt álszent, Jól ismerte megjelenésének hatását az ostoba férfiakra, és ha úgy ítélte, hogy erre van szüksége céljai eléréséhez, abozás nélkül élt is vele. Nagyon jól tudta, hogy egy nő hiába tud akármilyen eredményeket felmutatni, bizonyos helyzetekben többre megy, ha szépségét használja fegyverként céljai eléréséhez. Különösen, ha egy ilyen vén-szexista disznóval van dolga, mint a nyeldeklő Tatamomics. A tábornoknak végre eszébe jutott, hogy ő is leülhet, nem kell áldogálnia az íróasztala mögött, mint egy faszent, a Vasili Blazsenné székes egyházban. Lehuppant párnázott forgó székére. Könyökét a karfákra támasztotta, ujjait összefonva, kezét összekulcsolt a pocaki előtt. Nem tudott róla, de ebben a kenet teljes imádkozásra emlékeztető pózban megkapóan emlékeztetett rég halott, távoli, oldalági unoka testvérére, a kicsit sem kedves Henrik Institori skramer -ra. A nemzedékeken átívelő családi öröklődés tökéletesen működött. A domináns gének tették a dolgokat a genetikusok nagyobb örömére. Az egykori pszichopata szerzetes nézhetett így az hurcolt boszorkánysággal vádolt nőkre. Tatamovics nem értette, hogy miért gondol folyton szíjakra, láncokra és bilincsekre, ahogy az előtte ülő nőt nézi, de ez Fikarc sem zavarta. Mindig szerette a kikötöző szexet, feltéve, ha nem őt kötözik ki. A tábornok hozzászokott, hogy az irodájában megjelenő kérelmezők döntő többsége zavarával küzdik. Nem igazán tudja, hogyan kezdjen bele a mondókájába, milyen hangot üthet meg vele szemben. Kirchner kisasszony nem így volt ezzel határozottan kezdett bele a mondani valójába, és elfogódottság nélkül beszélt. Köszönöm, hogy fogadott, tábornok úr! Az ügy, amelyben járok, nagy jelentőségű, nem csupán a számomra lényeges tudományos légészeti szempontból. Vannak gazdasági, technikai, mitőbb technikai vonatkozásai is. Bizonyára nem titok ön előtt, hogy nem Oroszországhoz fordultam először segítségé. Ennek is megvan a maga oka. Nálunk az EU-ban nem néznek túl jó szemmel Oroszországra. Gyakran elhangzik a keleti medve-mancsa még mindig veszélyes szlogen. És bár székhelyünk Svájcban van, a finanszírozásunk egy jelentős hányadát az EU állja. Brüsszeli támogatóink pedig a pénzükért cserébe szeretnek beleszólni intézetünk működésébe. A nő előadásának ez a része ismerős volt a tábornoknak. Pénz beszél, kutyaszar táncol, jutott eszébe. Ez úgy látszik mindenütt így van, még a fene nagy liberális demokráciákban is. Kényelmesebben helyezkedett el székében. A nő bevezetője hallatán úgy vélte, hosszabb előadásra számíthat, de ezúttal nem bántak. Mindig is viszolygott az elébe járuló kérelmezők hosszas fecsegésétől, de ezúttal a nő kellemes althangja zsongítóan hatott rá, a még kellemesebb látvánnyal karöltve, szinte elbódította. Mint mikor hajdan a báboskája mondott mesét a kis Olenykának. A svájci bank, ahol az iratokat letértve helyezték, azzal a megkötéssel, hogy a háború befejezése után 70 évvel juttas el az illetékesekhez, ki tudja miért, de minket ítélte kérdésben illetékesnek. Talán, mert a feljegyzések jó rész technikai, technológiai jellegűek, és napjainkban történelminek is nevezhetjük őket. Az iratokban említett technológiáról csak annyit, hogy neves európai és amerikai szakértők véleménye szerint légből kapott legenda az egész. Ilyen nem volt, és nem is lehetett. A szerzőjük egy hagymázas, rémámokkal küzködő fantaszta akinek valamelyik korabeli dili házban lett volna a helye. Tömörön összefoglalva, baromság az egész, és maradjak magamnak a csinos fenekemet. A fenék szóra, mintha egy koponyájába ültetett elektrodán át elektromos impulzussal ingerelték volna Tatamovics agyát. Az impulzus kicsit sem volt kellemetlen. Nagyon szerette volna közelebbről is szemügyre venni az említett testrészt. A leglényegesebb Oberclaytnán Kurt Blettering levele. A levélből egyébként arra a következtetésre jutottunk, hogy ő vagy egy megbízottja lehetett az iratok letétbe helyezője. A magam részéről inkább afelé hajlok, hogy a megbízottja járhatott el a nevében. Egy ilyen frekventált helyen szolgáló, magasrangú pilótának kicsit nehézkes lett volna 44 közepén átrándulni Svájcba, majd onnan feltűnés nélkül, Visszatérnie az állomás helyére. Mint ön is tudja, akkor már javában recseget, ropogott a harmadik birodalom épülete. A szövetségesek már patra szálltak Normandiába. Az önök csapatai szinte megállíthatatlanul törtek előre keletről. Mi az, hogy szinte? Akadt fenn egy újabb szón a tábornok. Megállíthatatlanul. Szinte nélkül. Nem csak a nemzeti büszkeség mondatta ezt a tábornokkal, hanem a család is. A nagyapja az NKVD színeiben részt vette a harcokban. Szinte nélkül, egyezett bele készségesen kisasszony. Neki tök mindegy volt. Tehát a hadi helyzet, mint ön is tudja, pocsékul alakult hitlerék számára. Akinek volt egy csepp józan esze a birodalomban, ekkor már tudta, hogy a háborút elvesztették. Nem is voltak kevesen az ilyenek, még a legfelsőbb hadvezetésben sem. A Hitler elleni merénylet is ezt bizonyítja, de önvédelemből a legtöbben tartották a szájukat. Ekkor kezdődött az az idő, mikor az utolsó erőforrásait felélő harmadik birodalom kétségbe esetten kapott minden lehetőségen, hogy elodázza az elkerülhetetlen vége. Mert abban már csak a legelvakultabbak hittek csupán, hogy a háború kimenetele megfordítható. A távol keleten és a csendes óceánon a japánok el voltak foglalva a maguk bajával. A nácik európai szövetségesei, ha már eddig nem fordultak ellenük, sorban pártoltak el tőlük. Küszöbön állt az összeomlás. De ahogy egy halálosan sebesült vadállat is lehet még életveszélyes, úgy Hitler birodalma is tartogatott meglepetéseket. Nagy szerencsére a szövetségesek szétbombázták a peneműdei kísérleti telepet, megsemmisítva a nácik nehéz vízkészletét. Ezzel veszítették el a csodafegyverért, az atombombáért folytatott versenykutást. Hiába állították hadrendbe a világ első sorozatban gyártott gázturbinás sugárhajtó műves gépét, ebből is csak kevés készült el, és túl késő. A szárazföldi haderőknél használt tankjaikkal pedig csak az önök T-34-es a vehette fel a versenyt. Kisnes kisasszony itt szünetet tartott. Tán, hogy a tábornokot kellőképp elönthesse a nemzeti büszkeség, és legyen elég ideje diadalmasan mosolyogni. Aztán folytatta, stílszerűen szólva, az adatokkal történő bombázást. De volt egy terület, amelyen senki sem vehette fel velük a verseny. A hánebú. A szó hallatán a büszke tábornok csak pislogott, mint halaszhatyorban. Még sohasem hallotta ezt a kifejezést, de volt annyira híú, hogy ezt ne ismerje be. Inkább tudálékosan bólogatott, mint aki ismeri a kérdést. Csak dióhében, héban, folytatta Késner asszony, mert bizonyára ön is tisztában van a hájnabuk jelentőségével. Akkor a titkolózás övezte az egész projektet, hogy később a háború után az fantáziájú skifiírók és konspirációs teóriák gyártói agyszüleménynek állították be az egészet. De kezdjük az elején, csak emlékeztetőként röviden összefoglalnám, amit mindketten jól tudunk. Tatamovics észre sem vette, hogy szemérmetlenül hízelegnek neki. Talán már túlságosan megszokta, hogy alárendjeltjei így tesznek. A legkisebb gyanú sem merült fel benne, hogy őt most éppen befalizzál de mindig azt az embert a legkönnyebb átverni, aki mélyen hisz a saját tévedhetetlenségében, és biztosabban, hogy őt nem lehet átverni. Szomorú tény, de senki sem immunis a manipulációra. A legjózanabb embert is meg lehet vezetni, a megfelelő húrokat pengetve. A történet minket érdeklő része 1937-ben kezdődött fogalmazott ügyesen úgy, mintha a tábornok és ő közös érdeklődést tanúsítanának az ügyinált. Mikor Németországban elindult az RFC-i tervezet. Ezekből a körrepülőgépekből a fennmaradt információk szerint hat modell készült a Vril társaság irányításával. Ez, mint tudjuk, egy náci titkos társaság volt. A másik titkos társaság a túle egy speciális SS csoportot irányított az Entwig-Luchstelle 4 -et. Ott alternatív energiák kutatásával és felhasználhatóságával foglalkoztak. Nevezetesen különféle típusú hajtóműveket állítottak elő a Haneburg készüléknek. Ezt nevezték rövidítve Hanebúnak. A kísérletek egészen a háború kitöréséig folytak. a harci cselekmények miatt Hitlerék figyelme másfelé fordult. Olyannyira, hogy a Führer 1941-ben megszüntette az említett társaságokat, beolvasztva azokat az E-4-be. A kutatások ugyan folytak, de gyakorlatilag 1944-ig stagnáltak, mert Németország minden erőforrását a totális háború szolgálatába állította. 1944 elején azonban megváltozott a helyzet. Ekkor már feltehetően ott tartottak, hogy ha valaki azzal keresi meg Hitlert, hogy pokolbéli légiókat tud megidézni a szorongatott helyzetben lévő Wehrmacht megsegítésére, a diktátor simán belement volna egy ilyen kísérletbe. Ekkor vetette fel valaki, sajnos az nem derült ki a fennmaradt iratokból, hogy ki, hogy indítsák be újra a stagnáló Hanebú projektet de ezúttal már új, legyőzhetetlen harci repülőgépek kifejlesztése volt a cél. Vagy nem csak az. Igazi cél lá a világ űrvált. A hold és a mars. Tatamovics értetlenül hallgatta a nőt. Úgy vélte elmentek otthonról nála. Őrútazás 1944-ben, 13 évvel megelőzve a Szovjetunió és egyben a világ első műholdját, a Sputnikot. Hát ez teljes képtelenség. A tábornok titokban, soha senki előtt be nem ismerve, erős nosztalgiát érzett a régi szép szovjet idők iránt, Mikor még Oroszország az őt megillető helyet foglalta el a világ országai között, mint igazi nagy De a szocializmus összeomlásával még valamikor a 20. század végén ennek befelelzett. Már évtizedek óta igyekszik visszaszerezni régi pozícióját a világban. De ez egyelőre sehogy sem akar sikerülni. A nő észrevette a tábornok elmélázását, és bár nem volt gondolatolvasó, kitalálta mi jár a fejében. Ugyanaz, mint csak nem valamennyi hazáját szerető és dicső múlt után ájítozó nagyfejűnek ebben az országban. Erre épített, ezért jött ide. Igen, tábornok úr, jól hallotta. A hold és a mars. A vezető nácikról sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy hülyék lettek volna. Pontosan tudták, hogy az általuk elkövetett bűnökért, az elvesztett háború után valamilyen formában majd felelniük kell. Hiszen már akkor hallatszottak olyan hangok, hogy a háború kirobbantóit, mint háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani. Ehhez pedig nem fűlött a fogú. Abban is biztosak lehettek, hogy a vereség után nagyon nehéz lesz eltűnniük bármerre is, mert olyan hajtóvadászatot indítanak utánuk, ami erre még nem volt példa a történelemben. Magától kínálkozott a megoldás. Ha a Föld egyetlen országában sem érezhetik majd biztonságba magukat, távozzanak olyan helyre, ahová senki sem tudja követni őket. A világ tudományos technikai fejlettsége akkor ezen a téren, az űrrepülés kivitelezésének terén messze elmaradt a német birodalom fejlettségi szintjétől. Az űrbe senki sem követheti őket és megcsinálták. Bizonyára ön is hallotta arról, hogy különös, értelmezhetetlen régészeti leleteket találtak a holdon. Egykori látogatók nyomai. Bár nem csaptak a leletek körül nagy hírverést, az ásatásokat végző tudósokkal titoktartási nyilatkozatot irattak alá, ezt pontosan tudom, mert az intézetünkből több kollégám is dolgozott ott. A tábornok erről először hallott. – Micsoda? – a nyavajás nyugatiak ilyesmiket találtak a holdon és eltitkolják. A nyavajások. De hogy tartottak ennyire titokban egy ekkora szenzációt? Hiszen a sajtójuk olyan, hogy még azt is világá kültöli, ha pörsen és nő valamelyik hírességük seggén. Kételkedni kezdett a nő szavaiban, de kételjei csak néhány pillanatig tartottak. Nem késnár kisasszony győzte meg ő akkor sem, hanem ő maga magát. Ha valamit igazán titkolni akarnak, akkor azért nem annyira bénák, mint mutatják, gondoltak. Ott van például az atombomba a világháború végén, a Kennedy gyilkosságok, és még millió más, gondoltak. És már is belepottyant az összeesküvés elméletek csábító csapdájába. A legtöbb ilyen elmélet szemenszedett marhaság, de remek szellemi szórakozást nyújtanak annak, aki kellő távolságtartással kezeli őket. Akad persze olyan elmélet is, amelyik nem tartozik az agyament képzelgések nagy halmazába, mi több, még akár valós is lehet közöttük. A baj csak akkor van, ha a magát roppant kritikus elmének tartó fogyasztó, aki egy szót sem hiszel a hivatalos médiában tálaltakból, készséggel lenyel mindent, ami egy teljességgel ellenőrizhetetlen forrásból, tisztelet a kivételnek, kerül fel az internetre. És közben fel sem tűnik neki, hogy pont olyan megvezetett lény, mint polgártársai, akiket mélyen néz. A tábornok tudott arról egyet -egy mi mindent rejtegettek a időkben a világ elől, mikor a paranoiás titkolódzás szintje a Monteveresztet csapkodta. És később is. Bizonyos szempontból javult a helyzet, bár nem mindegy, hogy honnan nézzük. Maga is azt vallotta, nem tartozik minden a köznépre, ellenkezőleg. Nagyon is kevés tartozik az átlag polgárra. Maradjon magának a maga szintjén, és örüljön, hogy élni hagyják. De az igazi célpont számukra nem a hold volt, folytatta a nő Mi is ott kezdtük, mint a legközelebbi égi testen, Az 1969-es holdra szállással. És jó darabig meg is rekedtünk ott. Nekik talán nagyobb szerencséjük volt, vagy a kétségbeesés és nagyobb teljesítményre sarkalta a kutatóikat. Az E-4 által kifejlesztett antigravitációs hajtóművel a Hanebuk harmadik generációja már olyan teljesítményre képes, amely elérte a mi Föld-hold viszonylatban közlekedő hajóink sebességét. A Hanebu sorozat négyes számú prototípusával az űrben elérték a 175 ezer km per órás csúcssebességet is ami azt jelenti, hogy a 26 havonta bekövetkező együttállásnál, mikor a mars a legközelebb, mindössze 80 millió kilométerre van a földtől, alig valamivel több, mint 19 nap alatt eljuthattak oda. És el is jutottak. Négy hanebut indítottak útnak. Erre bizonyítékaim vannak, hogy a marson támaszpontot építsenek ki. Egyfajta fogadóállomást, mert a cél az volt, hogy nem csak az arra érdemes vezetőket, de a megfelelő számú fiatalt, egészséges férfit és nőt telepítenének át, létrehozva egyfajta árja lébenzbort. A négyből kettő bizonyosan, és talán egy harmadik is elérte a marsot. gondolja el ha az akkori technológiával, számítógépes segítség nélkül manőverezve az űrben képesek voltak mindenre, mivel lehetne fejleszteni azokat a gépeket, azt a meghajtást a mai technológiánkor. Tatamovics meg volt győzve. A beszélgetés elején még a hajdani technológiák intézetének létezését is komplett marhaságnak tartotta. Mire jó hajdani technológiákat kutatni? Azokat már úgy is túlhaladta a mai tudomány. De ebből az aspektusból nézve nem is biztos, hogy annyira lelépték a mai tojásfejűek a régieket. Mert Tatamovics többnyire csak léhűtő tojásfejüként gondolt a tudósokra, akikkel gyakran több a baj, mint amennyi hasznot hajtanak. Márpedig mindenki annyit ér, amennyit használ. Vallottam a jó tábornok. És mi mindent menekíthettek még oda. Adta meg a nő az utolsó döfést a már úgyis meg- és legyőzött tábornoknak. Tudjuk, hogy Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, a harmadik birodalom vezetői szinte mind, Mélységesen hittek az okkultizmusba. Nem pusztán azok a végletekig racionális háborús hiénák és tömeggyilkosok voltak, aminek a történelem írásunk beállítja őket, hanem misztikus erők megszállott hívői és kutatói is. Tudjuk, hogy számtalan kutatást, expedíciót finanszíroztak, hogy mágikus tárgyak talizmánok birtokába jussanak. Ezeket a saját céljaikra akarták felhasználni az ezer éves birodalom megvalósítására. És hol vannak most ezek a leletek? Talán nem találtak semmit. Sok mindennek el lehetett hordani azt a bagást, de pancserok nem voltak. Amit lehetett, azt megszerezték, csak éppen felhasználni nem tudták. Ki akkoriban a mágiához? A falusi fél-analfabéta vajákosok, meg a nagyvárosi kóklerek, akik szélhámosságukkal csak a pénzt akarták kiúzni a hiszékenyek zsebéből. És ma komoly kutatások folynak ebben az irányban, hiszen itt vagyunk a legjobban lemaradva a marstól. A tábornok pontosan tudta ezt. Ha a más nem lenne mágikusan aktív világ, vagy ha hasonló varázselővel meg lehetne támogatni az ő csapataikat is, napok alatt elsöpörhetnék a marsi szeparatistákat. Vége lenne ennek a nevetséges háborúnak, és ha Oroszország anyácska diadalmas csapatainak élén ő masírozhatna be a marsi parlament épületébe, hát ki tudja, mi lenne a folytatás? De addig akad itt még probléma Garmadával. Elérték a marsot. Talán leszálltak és neki kezdtek a telepek kiépítésének? De mi lett velük? A nyomukat sem találta eddig senki. Legalábbis nem tudunk róla. Mi van, ha a marsiak már réges-régrá akadtak az egykori bázisokra, gépekre? Mi van, ha már is azt a technológiát fejlesztik tovább a kutatóintézeteikben? A markukban tartják azokat a talizmánokat, amiknek a segítségével a nácik az uralmuk alá akarták hajtani az egész világot. A tábornok beleborzongott a lehetőségbe. Ha valakinek világuralmista elképzelései vannak, többnyire nem az ellenálló tömegtől fél, hanem attól, hogy másik, hasonló hajlandóságú ember megelőzi. Ezt nem tudhatjuk – felelte Kisner kisasszony. Lehet, hogy már is elkéstünk mert a marsiakról sok mindent el lehet mondani, de azt az egyet nem, hogy ugatják a mágiát. És mindezt azért, mert a vaskalapos fafejek sehol sem voltak hajlandóak szóba állni veled. A tábornok az asztalra csapott. Ezúttal, ha sokat gyára is, de a megfelelő személyhez fordult.